Подвоє, парами, двісті козацьких саней вийшли на лід. Козаки стояли у них на колінах і молились. З того берега, під льодового хреста острожани їх уже впізнали. Побачили, стрепенулись, і хто, як був, із відрами, глеками та куманцями в руках завмерли. З ними замовкли півчі. Зачаровані діти біля батьків звелися навшпиньки. З поводом у руці, побіч резі, Польоту йшов попереду на за ним, із своїми кіньми полковник Шостак, оливка, Ежбур і сотники. Та лише ступили вони за половину ріки, як мусили посторонитися, бо козаки, помолившись, не втерпіли. Вони позлітали з саней, заблищали очима, загомоніли і повалили, побігли до острожан. Що тут зчинилося? Горинь прогнулася, лід пішов хвилями. За дуднів острожани хитнулися до козаків, а ті, розкинувши руки, до них, до рідних. Сльози обійми, поцілунки, гукання, шукання, запитання, рідні руки, слова й душі. Сонце світило Іній сіяв Діти і прадіди Чоловіки та жінки Кропили козацтво святою водою Козаки її пили І нею мивалися Дівочі щоки та калина У мисках горіли Батьки пригортали синів козаків А сини козаки Постарілих батьків Дем'яни до Припали до наливайка Гармати грали Рушниці били, кланялися бабусі, спудеї тягли в Ойордані, а за льодовим хрестом під хоругвами обнімала Петра Хабіджа. А що ж сам Куріпочка? На прозорім, як небо, блакитнім льоду він стояв по бік Петра і принцеси, дивився на свої голубі від льоду копита і дивувався. Під його копитами, побід льодом зеленими гривами ходили і ще одні коні. Куріпочка бачив, що для наливайкового резі то були просто водорості, але для нього – коні. Від попідльодових, таких, як і він Куріпочок, куріпочці стало приємно, і він, аби їм признатися, що він їхній родич, тихесенько заіржав. Боже, Боже, самотньо дивлячись саней, з під кожуха прошепотів євнух Назар. От яке воно щастя! Галя глянула у вікно, у вікні йшов наливайко. Він скочив з коня на вулиці біля воріт, і з шапкою у руці під сухими зимовими грушами, поміж. Відкиданими від стежки снігами поспішав до хати. Ой, звідкилясь ніби здалеку прошепотіла до себе Галя, і, не чуючи ніг, не чуючи рук, пішла відчиняти хатні та сінишні двері. Та Галі лише здалося, що вона їх пішла відчиняти. Вона хитнулася ближче до шибки, і шибка з наливайком притулилася до її вуст. Наливайко біг на її устах, і за його плечима вони не бачили ні козаків, ні коней, ні шабель, ні гармат. За ним не гналися ані поляки, ані татари. До неї з шапкою у руці, торкаючи чубом грушеве морозяне відтя, в розтебненому кожусі і наче босий біг її чоловік. Ще майже хлопець. Запахли по хаті сухі васильки, а хатні та сіношні двері розчинилися легко, як бува відкривається поміж хмарами небо. «Галю, я ось, я прийшов, здрастуй!» І наливайко прикутав її до себе. Чи ще буває так добре, коли в хаті нема нікого, коли в хаті у двох куткам, дверям та вікнам Лише біля мисника на вішаку, як іти до порога, скрапує з темноти золотий кінчик шаблі. До Кія переночувала у когось видної сусідів, Дем'яну замку, і увесь отої ніч і теперішній ранок Дем'янова хата і тиша у ній належали обом лише їм, Северинові та Галі. Вони лежали пригорнені сном, і Наливайко обнімав Галю двічі відразу. Один раз тут, ось у хаті, на ліжку, а другий – серед поля у снігах у вісні. Обнімана двічі водночас, скупана у любові, Галя чула і не чула, як з надвору постукало, і голос княжого маршалка запитав, чи можна зайти. Голос його спинався ніби навшпиньки. «Не можна!» Крикнула з хати тиша, та маршалок її не дочув, постукав у двері вдруге і сказав, що пана Северина Наливайка просить до себе князь. Князь Василь Костянтин Острозький саме перед водохрещем повернувся з Італії. Забано, де, як завжди серед зими, відпочивав на водах. Та й тепер Італія його не нагріла. Князь як мерз, так і мерз, а вусе борода та вовча шуба на нім осивіли ще більше. На замковій вежі, в горішній, мурованій, сивим каменем кімнаті, спиною до каміна і у вікно бійницю, князь стояв на колінах під рукою Дем'яна і сповідався. Тепла Дем'янова рука лежала в нього на тім'ї, і князь про щось шепотів, не чуючи й сам про що. Він дивився у бійницю, туди за горинь. Озамети, зашелюги де два роки тому зворохобився його князя острозького сотник северин наливайко розігнав польське військо рубанув шабле по голові сина януша та разом із надвірною сотнею пропав у снігах здавалося на віки